Vista 16. Istoria culturii și civilizației de Ovidiu Vol. Volumul 2, pagina 180. Pământul aparținea comunităților agrare. Șeful clanului, asistat de sfatul bătrânilor, distribuia în mod echitabil fiecarei familii o bucată de pământ de aproximativ 4 hectare, de pe care se putea recolta până la 5.000 kg de porum. Note. Nota 4. Denumirea acestor comunități, calpuli, o traducem impropriu prin clan. De fapt, acestea erau comunități teritoriale, nu agregate sociale, constituite pe baza legăturilor de sânge ale membrilor săi. Nota 5. Dar pământurile erau cultivate numai doi ani consecutivi, după care erau lăsate să se odihnească timp de 10 ani. Închei notele. Țăranul mai cultiva în special fasole, dovleac și penegalve. O parte din pământ constituia proprietatea privată a unor privilegiați, nobili, puțini la număr, care lucrau cu țăranii aflați într-o situație oarecum de iobaci. În sfârșit, o mare parte de teren rămânea la dispoziția monarhului, care atribuia pe viață anumite parcele războinicilor săi mai viteși. Regele își reținea firește suprafețe întinse ca proprietate personală, pământuri lucrate prin rotație de membrii tuturor clanurilor. Pământurile distribuite, recoltele și dările, totul era riguros înregistrat de funcționarii administrativi ai statului. Impozitele erau stabilite de conducătorii clanurilor și erau destinate întreținerii casei sacerdotale și căpeteniilor războinicilor. De asemenea, și casei regale, care aveau un personal numeros, soldați de gardă, concubină, meșteșugari, pasni și alții. Alături de impozite în natură, erau obligatorii și prestațiile în scopul construcției edificiilor publice, temple, palate, apeducte, străzi, diguri, etc. Nota 1 Moneda a rămas necunoscută tuturor civilizațiilor precolumbiene, înlocuită fiind uneori cu sâmburi de cacao, închei nota. Bogăția imensă a imperiului și a monarhului astăci era asigurată în principal de prada de război și de tribut. Astăcii nu administrau ei înșiși ținuturile cucerite, ci le lăsau să se administreze singure, mulțumindu-se să primească tributul stabilit. Natura acestui tribut varia după regiune și în veșminte de bumbac, piei de animale sălbatice, echipamente complet pentru războinici, pene de păsări tropicale, pietre prețioase, aur, argint, cauciuc pentru mingile rituale, miere de albine sălbatice, un fel de hârtie făcută din fibre de agave și altele. Tributul constant primul rând în alimente, dar includea și un număr de fete de serviciu pentru palatul regal și în special bărbați destinați sacrificiilor rituale. Un nou suveran aparțina familiei predecesorului său, dar el era ales de un consiliu de patru înalți demnitari și nu era ales dacă înainte nu luase parte la mai multe războaie, dacă nu dovedise curaj și calități de strateg și dacă nu făcuse el personal mai mulți prizonieri. În coronarea se făcea numai după întoarcerea sa victorioasă dintr-o campanie războinică. La ceremonia în coronări erau sacrificați un număr mare de prizonieri în fruntea cu cei capturați personal de noul monarh. În hotărârile pe care le lua, regele era sfătuit de un consiliu de 12 membri, de un consiliu de război și de alte organisme consultative și decizionale. Nu era, prin urmare, un monarh absolut. După monarh, urma nobilimea. Membrii familiilor nobile, puține la număr, posedau domenii întinse, dar nu erau scutite de o serie de obligații, de anumite sarcini sociale, din în caz de război. Atât nobilii cât și războinicii puteau contracta căsătorii și cu persoane din clase sociale inferioare. Pe de altă parte, fiilor își pierdeau toate privilegiile, dacă nu se dovedeau de îndepoziția și de îndatoririle ce le reveneau. Urma clasa războinicilor celor mai valoroși, recompensați de suveran cu proprietăți întinse care uneori puteau fi lăsate urmașilor. Edita intelectuală o constituia importantă și numeroasă castă a preoților. Aceștia se ocupau de educația fiilor de nobil și de războinici. În unele cazuri, erau ei înși și aproape asimilați nobililor și războinicilor, cât și ei participau la război. Judecătorul și funcționarii Imperiului formau un alt grup important, și foarte restrâns ca număr. După mult privilegiata pătura a negustorilor, despre care se va vorbi mai jos, urma poporul, marea majoritate a membrilor planurilor. Erau oameni liberi, dar care erau permanent supuși unor severe și absurde interdicții. Depinde de interdicția de a purta peșminte de bumbac sau de a bea cacao, sub sancțiunea pedepsei cu moartea. Urmau oamenii neliberi, șerbii, legați de domeniile nobiliare pe care lucrau. Ultimii erau sclavi majoritatea sclavilor proveneau din rândurile prizonierilor de război. Devenau însă sclavi și cei condamnați la sclavie pentru anumite delicte, de exemplu pentru furt, sau cei care nu își puteau plăti datoriile, sau cei care din cauza mizeriei se vindeau voluntar ca sclavi, sau copiii pe care părinții vindeau ca sclavi în vremuri de mare foamete. Nota 1 Când prețul unui băiat era de 500, iar al unei fete de 400 de ștuleți de porumb. Închei nota Dar sclavii se puteau răscumpăra dacă își plăteau datoriile sau cei condamnați pentru furt dacă plăteau contravaloarea furtului. Copiii sclavilor nu deveneau în mod automat sclavi, prin simplul fapt că erau copii de sclav. O categorie specială era cea a sclavilor destinați a fi sacrificați. Sențul SACRIFICIILOR UMANE Sacrificii umane aduceau zeilor toate popoarele vechi, încă din cele mai vechi timpuri, dar la asteci acest act de cult, care pentru noi rămâne un act oribil, a căpătat proporții inimaginabile. Toți cronicarii spaniole ai epocii conquistadorilor dau ca minimum cifra de 20.000 de persoane sacrificate în medie anual. Nota 1 în anul 1486, cu ocazia inaugurării Marelui Templu din Tenochtitlan, au fost sacrificați 70.000 de oameni, o cifră monstruoasă, chiar admițând că această cifră cronicarul ar fi exagerat, o adăugându-i 1 sau chiar două zerouri. Închei nota pentru a invoca ajutorul zeilor contra conquistadorilor lui Cortez, au fost sacrificați 15.000 de oameni, fără ca aceea asedia să se gândească niciun moment ce forță de luptă ar fi putut reprezenta imensul număr de victime împotriva celor numai 600 de soldați spanioli asediatori. O victorie militară, o sărbătoare, o încoronare, o înmormântare, un ospăț, totul era un bun pretext, o ocazie, o obligație inderogabilă de a aduce sacrificii umane. Dar deosebirea dintre asteci și celelalte popoare care practicau sacrificii umane nu era numai de ordinul cantitativ al celor sacrificați, ci și de sensul pe care astecii îl dedau acestui act sângeros de cult. Și tocmai acest sens determina și proporțiile unui asemenea adevărat măcel în masă. Un măcel pe care astecii nu-l făceau în niciun caz numai din sadism. Un popor războinic nu poate fi evident un popor blând. Astrigință nu făceau aceste orori pur și simplu din cruzime, ci din convingerea unei necesități supreme, absolute, dintr-o profundă credință religioasă, cu totul neinteligibilă pentru noi. Erau încredințați, de pildă, că zeul ploii îi va extermina prin secetă și în fomentare dacă nu îi vor fi jertfiți un număr de copii, al căror plânset urma să îi stimuleze puterile. Erau convinși că singura soluție pentru a evita sfârșitul lumii, pentru a asigura supraviețuirea poporului Aztec, pentru a scăpa de foamete și de molime, pentru a avea recolte abundente sau pentru a obține victoria în război era să sacrifice cât mai multe ființe umane. Forța magică a sângelui era socotită atotputernică. Soarele însuși, pentru a-și reîmprospăta puterile, pentru a putea să existe și prin aceasta să asigure existența oamenilor, cerea să fie adăpat cu sânge, cerea să-i se aducă, drept ofrandă, inimile smulse din piepturile prizonierilor de război. Pe de altă parte, victima însă și era convinsă că prin sacrificarea sa unui zău urma să participe la divinitatea respectivă, să devină o parte din divinitate. Ca tare, prizonierul care urma să fie sacrificat se considera un favorizat, mai ales de respectivul zău, Să sacrificarea sa ca o cinste supremă. ne avea prin urmare tamă sau regrete, sacrificiul său devenea aproape un act voluntar. Și într-adevăr, cazurile de persoane care se ofereau singure să fie sacrificate erau numeroase. Timp un an, înainte de data hotărâtă pentru sacrificiu, prizonierii destinați acestui act de cult, cu mult respect numiți oamenii vulturului sau fii soarelui, erau tratați excelent, erau sărbătoriți, erau copleșiți cu tot felul de onoruri, iar înaintea ceremoniei sacrificiale erau îmbrăcați cu veșmintele somptuoase cu care erau reprezentat însuși zeul. Nota 1. De asemenea cu prilejul unui ospăț sau al unei înmormântări, oricare astec putea să cumpere un sclav și să cheme să plătească un preot sacrificator specializat. Închei nota Forma actului sacrificial era concepută în funcție de ocazia sau de sărbătoarea sau de natura divinității căreia sacrificiul îi era închinat. Nota 1 în fiecare an se oficiau la diferite date anumite sacrificii speciale, pentru care numărul anual total al victimelor ajungea, cum s-a spus, până la 20.000. Astfel, la una din sărbători era sugrumată o femeie, a cărei inimă era adusă ca ofrandă soarelui. Altădată erau sacrificați un sclav cu soția sa și înmormântați apoi într-un templu. Primăvarea, când încolțea porumbul, erau luați dintr-o familie de vază, un copil și o fetiță, ale căror trupuri, după ce copiii fusese decapitați, erau păstrate ca relicve. La o altă sărbătoare, era jertvit un sugar cumpărat de la mama sa. Altădată erau sacrificați doi copii prin înăcare, și așa mai departe. Închei nota. Astfel, victima dedicată zeului focului era arsă pe rug. Cea sacrificată zeului ploi era necată, cea închinată zeului vânătoare era străpunsă cu săgeți, și așa mai departe. După care, în forma cea mai comună de sacrificiu, moștenită se pare de la Tolteci, cum am spus, victimei se scotea inima cu ajutorul unui cuțit de silex și se depunea pe altarul în formă de piramidă trunchiată, în vasul sacrificial numit Cupa Vulturului. La sfârșit, cadavrul era rostogolit pe treptele piramidei sanctuar, iar capul era tăiat, înfipt într-un par și expus în tribuna a testelor. Nota 2 De obicei, victimei se scota inima pe viu. Răuții sacrificatori erau în număr de șase, cinci imobilizând victima, al șaselea efectuând operația. Ritualul era oribil. Adeseori, preoții consumau ei înșiși inima victimei, iar cu sângele ei stropau buzele idolilor de piatră sau anumite părți ale templului. Dacă victima fusese un prizonier de război, cel care îl capturase îi lua cadavrul, îl tăiau în bucăți, pe care fierde și pregătite cu făină de borum. Le ofera prietenilor săi, fără însă ca el însuși să ia parte la sinistrul ospăț, căci carnea prizonierului său o considera ca și cum ar fi făcut parte din propriul său trup. Închei nota Exista și o altă formă, mai spectaculoasă, de sacrificiu ritual. Victima era legată de un bolovan mare și atacată simultan de doi gladiatori cu care trebuia să lupte, victima fiind însă imobilizată și înarmată doar cu o măciucă, în timp ce gheaga gladiatorului era încrustată cu lame de obsidiană. Nota 3 Într-o regiune a Imperiului Aztec, la sărbătoarea numită Jupuirea Oamenilor, preoții jupuiau pielea victimelor sacrificate de gladiator și se îmbrăcau cu ea timp de 20 de zile, iar la prânzul ritual care urma fie, care comesan consumau o bucată din corpul fiului Soarelui sacrificat. Închei nota. Dar cu toată dezgustătoarea barbarie a unor asemenea acte de cult care le-a inspirat conquistadorilor spaniole o nemărginită oroare, totuși din partea celor ce le practicau, lipsea orice sentiment de ură, de răzbunare sau de acel sadism gratuit pe care atâtea popoare civilizate l-au dovedit până în zilele noastre. În definitiv și asteci ce au rămas la rândul lor uluiți de obiceiul spaniolilor de a arde oameni de vii și nici măcar în scopuri sacrificiale, religioase, ci pur și simplu pentru delicte comune sau pentru o erezie religioasă. Sau erau uluiți de faptul că spaniolii își însemnau cu fierul roșu prizonierii de război reduși în stare de sclavie, ceea ce era o practică necunoscută în Mexicul acelor vremi, unde sclavii se bucurau de drepturi foarte preci stabilite. Erau socoti și ei niște ființe umane, nu erau tratați ca niște simple obiecte. Astecii n-ar fi torturat niciodată pe căpeteniile învinse în război, cum făceau spaniolii, ca să-și potolească seta de aur. Războiul Administrarea justiției Asteci și-au extins în continuu imperiul nu numai din motive economice sau politice sau din voință de putere, ci într-o foarte importantă măsură și pentru a-și procura prizonierii necesari sacrificiilor. Răzcumpărarea unui prizonier, oricine ar fi fost acesta și orice preț ar fi oferit pentru a fi răscumpărat era un lucru nerecunoscut. Pentru război Aztec, a captura singur prizonier devenise scopul însuși al luptei. Acesta aducea un sport de prestigiu atât militar cât și social și implicit beneficii și privilegii. Un rang înalt în societate nu-l putea obține nici chiar fiul monarhului dacă în război nu făcuse niciun prizonier. Nota 1 Cronicarul Duran ne informează că dacă unui astec, fie el și fiul regelui, îi era frică să lupte, îi se retrăgeau toate privilegiile, îi se interzicea să se parfumeze, să poarte veșminte de preț, bijuterii și podoabe din pene multicolore. N-avea voie să mănânce mâncăruri alese, nici să bea băuturi de cacao. Ceea ce însemna că de acum încolo era considerat ca făcând parte din cea mai umilă categorie a oamenilor de rând. Închei nota. Onorurile urmau gradual. După ce a făcuse doi prizonieri, regele îi dăruia o manta portocalie, o cataramă în formă de scorpion și dreptul de a purta veșminte imprimate sau brodate cu desene. Dar numai după ce capturase patru prizonieri, căpăta titlul de războinic săfârșit și numai din acel moment urma să facă parte din importanta castă a militarilor. Războiul era considerat de astăzi o acțiune sacră și, totodată, principiul de bază al politicii. Serviciul militar era personal, general și obligator. Singurul corp de militar de profesie era garda personală a regelui, formată din tineri, din familiile cele mai devanță. Înainte de declararea ostilităților și după o minuțioasă acțiune de informare efectuată de rețeaua de spionaj, astăzii trimitau solii la triburile pe care voiau să le supună. Solii propuneau tribului să accepte să intre în imperiul Aztec, să accepte alături de divinitățile tribului pe zeul suprem Aztec, Huizlopochtli, și să plătească anual în două rate un tribut dacă tribul accepta condițiile, putea continua să-și păstreze modul de organizare, obiceiurile, tradițiile și chiar să-și mențină în funcție vechile căpetenii. Dacă, după un termen de 20 de zile, răspunsul era negativ, Consiliul de Război se întruna și preoții consultau mersul stelelor pentru a afla ziua fasta a începerii operațiunilor militare. Elita armată era constituită din trei corpuri, a principiilor, a vulturului și a jaguarului, fiecare cu un alt tip de uniforme strălucitoare. Carme arme ofensive, bățul aruncător de zăgeți cu vârful de obsidiană, praștea cu pietre de mărimea unui ou, sulița, gheaga și spada confecționată dintr-un lemn tare cu tăișul dințat, făcut cu așchi dintr-o rocă foarte dură. Astecii căutau toate mișlacele pentru a-l demoraliza pe adversar, insulte, urlete, zgomote, infernare, detulnice, corni și tobe. Orașe fortificate nu existau, bătălia se dădea în câmp deschis și dura puțin. Astecii nu urmăreau distrugerea orașelor sau masacrarea populației și nici nu foloseau săgeți otrăvite. Ca principii tactice aveau surpriza ambuscada, importanța dată atât moralului luptătorilor lor cât și demoralizării adversarului. Foarte sever, precis și rapid era administrată și justiția la asteci. Lecile erau aduse la cunoștință în scris. Crimele capitale, pedepsite cu moartea, erau în primul rând cele care contraveneau ordinei religioase, ca în Europa acelui timp. Insulta adusă zeilor, furtul în incinta templelor și vrăjitoria. Asasinatul era pedepsit cu moartea, chiar și când cel ucis era un sclav. Pedapsa capitală, uneori precedată de tortură, putea fi aplicată și femeii adulterine prin lapidare, ca la vechii evrei și celor care se îmbătau în public, cu excepția bărbaților trecuți de 70 de ani și a femeilor bunice, precum și dacă delictul a loc în cadrul ceremoniilor religioase. Furtul comis în dauna negustorilor angajați în afacerile temblelor era pedepsit cu moartea. Moctezuma întâi prevăzuse pedeapsa capitală și pentru oamenii din popor, dacă îmbrăcau veșminte din bumbac sau mantii lungi până la glezne. Judecătorii erau aleși de suveran dintre oamenii învățați, pricepuți și înțelepți, care aveau o memorie bună, nu flecăreau, nu se îmbătau, nu dormeau prea mult și se sculau totdeauna dis de dimineață. Cum ne informease cronicarul, B. de Sahagun Negustori De cea mai înaltă considerație, se bucurau la și negustorii. Ca poziție socială, aceștia se aflau pe același plan cu nobilii și cu războinicii mai renumiți, Alcătuiau casta cea mai închisă, nu puteau contracta căsătorii decât în cadrul castei lor, fiii nu puteau practica decât profesiunea părinților, locuiau într-un cartier rezervat numai lor, aveau tempele lor și zeilor tutelari, fiecare avea dreptul lor la stemă personală, nu puteau fi judecați decât de un tribunal al lor, aveau legături directe cu suveranul, iar în călătorie erau însoțiți de preoții lor. Negustorilor le erau încredințate adevărate misiuni diplomatice, aveau delegația de a încheia tradate comerciale și sarcina de a transmite mesaje din partea monarhului. Constituindu-se într-o calificată și eficientă rețea de spionaj, negustorii furnizau statului tot felul de informații asupra locurilor străine pe care le străbăteau. Informațiile lor stăteau la baza pregătirii unei viitoare campanii militare pentru acapararea de noi teritorii. O călătorie de afaceri care putea dura și doi ani era o adevărată expediție. Mai întâi pentru a alege ziua plecării, cât și ziua reintrării, negustorul consulta horoscopul. Urmau ceremonii, sacrificii și un banchet de despărțire. Un negustor trebuia să cunoască limba și obiceiurile ținuturilor prin care trecea. Uneori chiar se deghisea spre a nu fi recunoscut, întrucât animalele de povară erau necunoscute, mărfurile erau purtate exclusiv de oameni, întotdeauna escortați de un grup de soldați de bază. Cu și cei ce purtau mărfurile erau înarmați în secret, caravana era o adevărată unitate militară. Uciderea unui negustor de către localnici era un bun pretext pentru suveranul astăc de a declara război, căci mari negustori traficau sub egida statului. În caz de moarte, negustorilor li se făceau toate onorurile funebre rezervate războinicilor de vază. La întoarcerea acasă, intrarea în oraș trebuia să se facă numai noaptea. Negustorul organiza cuvenitele ceremonii religioase, banchete și firește ritualele sacrificii umane. Agricultura și regimul alimentar Baza economiei asticilor o constituia agricultura pe care străvechii locuitori ai teritoriului mexican o cunoșteau începând probabil încă de acum șapte de ani. Era practicată însă cu mișla cele, cele mai rudimentare. Asticii nu recunoșteau nicio formă de plug oricât de primitivă, de-al minte nu domesticiseră niciun animal de tracțiune și nu cunoșteau nici roata. Singura unealtă de arat era bățul ascuțit cu vârful călit la foc. Nu cunoșteau nici fierul, nici bronzul, iar din aramă nu făceau obiecte de uz practic. Cu toate acestea, au făcut progrese și în agricultură și au extins terenurile cultivabile, defrișând pădurile, prin incendiere, aplicau sistemul de culturi în terase, îngreșau pământul cu excrementele umane, iar în unele zone au săpat multe canale de iricații și au construit diguri contra inundațiilor. Fiecare fază a muncii agricole era pusă sub patronajul unei divinități anumite și întotdeauna începea numai după îndeplinirea anumitor ritualuri religioase. Baza alimentației a celor o constituiau fasola și porumbul. Planta sălbatică locală, care dădea doar două-trei boabe, al cărui știulete a fost apoi cultivat prin selecția omului. La aceasta se adăugau postanul, pe penele, tigva, fructul de avogado, din care se pregătea un fel de terci, Știrul și probabil cartoful, apoi roșia și ardeiul, iute drept condiment. Din ținuturi mai îndepărtate se aduceau pentru privilegiații banane și ananas, vanilie și cacao. Nobilii erau pasionați consumatori de ciocolată, care, claselor de jos, le era sever interzisă. În schimb, deosebită răspândit și folosit în diferite forme, era acel aloes mexican, gigant numit agavă. Din sucul acestei plante se prepara prin fermentație băutura astecă tipică, numită pulcue. Din rădăcină se pregăteau mâncare gustoasă. spinida de agavă serveau drept ace de gustut. Fibrele mai groase erau folosite pentru confecționarea acoperișurilor caselor. Din fibrele mai subțiri se țesau o stofă groasă. În sfârșit din țesutul cel mai fin al agavei, asteci făceau un fel de hârtie. Acest regim alimentar atât de sărac era eventual completat fie cu carne de curcan sau de câine, singurul animal domestic cunoscut de asteci, fie după regiune cu vânat sau cu pește. Firește că și pescuitul sau vânătoarea începea cu un anumit ritual. Pescarul se adresa peștilor. citeți i mei, voi care sunteți zugrăviți, voi care sunteți împodobiți cu pete colorate, voi care aveți botul și aripioarele înătătoare în culori asemenea turcoazei și penelor păsărilor, veniți, apropiați-vă în gravă, că vă caut, închei citatul. Iar vânătorul, în invocația adresată animalelor, le cerea iertare. Citez. Eu care vin acum să săvârșesc o faptă dușmănoasă suntem biezi de nevoi să o fac, căci sunt sărac și nenorocit. De aceea vin numai pentru a-mi căuta hrana, închei citatul. Meșteșugurile Meșteșugurile se transmiteau din tată în fiu și erau respectate chiar și nobili. Își sfătuiau copiii să învețe un meșteșug, căci numai originea nobilă nu le asigura prin ea însăși stima în societate. Meșteșugarii erau grupați în corporații, fiecare corporație fiind pusă sub protecția unui zeu. Privind obiectele atât de artistic lucrate ale meșteșugarilor asteci, înțelegem de ce ei erau atât de respectați. Produsele lor erau foarte căutate de clasele privilegiate, în special obiectele decorative lucrate cu pene de variate culori și bijuteriile. Din regiunile tropicale, acești meșteșugari artiști aduceau pene de pasăre cuezal, cele mai prețioase, de un verde metalic, pene de bâtlan, trandafiriu, pene galben, verzi, de papagal tânăr, pene multicolorii de colibri. Combinându-le cu fantezie și gust, confecționau piese de podoabe pentru costume, pentru podoaba capului, pentru uniformele războinicilor de vază, pentru decorarea scuturilor de parată, pentru coroanele regelui. De asemenea, compoziții de pene în mozaic, adevărate tablouri lucrate cu o finețe de o minuțiozitate și un simț al culorilor unice în lume pentru lucrări de acest gen, proprii numai civilizațiilor precolumbiene. Realizările meșterilor bijutieri, pe de altă parte, sunt cu atât mai surprinzătoare cu cât în aceste părți ale Americii știința topirii metalelor începuse abia în jurul anului 1000 era noastră, în timp ce la Inca și sudamericani începuse cam cu un mileniu mai înainte. În aria civilizației astăzi, primele metale lucrate, pentru că punctul lor de topire este mai jos, au fost aurul și argintul. Nota Meta 1. Metale pe care indigenii le numeau excremente ale zeilor, crezându-le într-adevăr fecale ale divinităților lunii și respectiv soarelui. Închei nota. Artintul era mult mai rar, deci mult mai scump și mai prețuit decât aurul care se extragea nu din mine, ca la incașii din peruci, ci din nisipul fluviilor. La început și arama servea pentru confecționarea obiectelor de lux și bijuteriilor. Într-o câtva separat de bijutieri, deși mai puțin scusiți decât aceștia, trebuiau considerați meșteșugari, artiști intarsiatori. Incrustația de minuscule bucăți de pietre colorate, de coică de jad, mai prețios decât aurul pentru că era mai rar, de ametist, de turcoază, etc., era fixată cu un clei vegetal pe un suport de lemn. Intarsiatorii realizau astfel splendide piese decorative pe care le aplicau pe diferite obiecte. Remarcabile erau undeosebi deosebi măștile, astfel intarsiate, măști mortoare sau măști purtate de dansatori în timpul anumitor ceremonii religioase.